Тут хто випередить. Спершу доведемо його до відчаю. Життя йому обернеться в собачу муку, як подвійний ад, як підвішеному на крючок поволі конати. Тоді дозволимо стати нам прислугою. А ні, кінець. Стережімося і відстукуємо розглядачів газетних. Бо яструби мають двоє очей, а вони по четверо, аби спозирати нашу ніби ту брутальність. І зразу вдруг валять. Ніякого пину. Як то? Будемо калічити замість охорони? Слідство колись виявить з наказу капітана. Тримаєм крицеву кришку. Затулити, спокоїє Чойс. Під'їжджає поліційна машина. З неї вибирається лейтенант Ремзі Клеппард, років 50-ти. Сокиркуватий профіль, ніби видвигнутий на верхньому щелепі. Миттю покликано Чойса набік. «Тобі інструкція на твій рапорт. Бронзувасто обрамуй, як першого і виключного на підозрі. Ну, за вбивство того порізаного десяток разів, що знайшли в парку наркомана. Його свої посікли. Нащо шукати? Коли ж загроза нам? Негайно рудистого викінчити. Розумієш? Склади на нього справу. Маєш нерозв'язані випадки з гвалтами і вбивствами в околиці». Пристужи йому. Потрібен монстр у рекорді. Я затверджу. Візьмемо на допит його дівчину, несподівано, при виході служби. Що тобі сержант у лікарні сказав, помираючи? Що вбивця білявий, середнього зросту. Запиши, рудявий, трохи вищий середнього зросту. Декотрі речі покійного сержанта мусять знайтися в кімнаті бронзастого, при свідках. За убивство поліцмена йому вирок смерти. При допиті пустив дію детектор лжі. Знаєш як? Зроблено. Ти мудрий хлопець. На дорозі до зірок. По від'їзді з верхника щось вертається прозникуючи. Козир в руку. Рудастий сам знищиться. В парку, недалеко від його квартири, знаєш, найдено пограбований труп. Десяток ножових ран. Хто міг? Він, перший з підозрілих. Служив колись в армії. Але ж саперна частина, нагадує Берчинал. Однаково звик до крови і насильства. В нього також психічна ненормальність в нахилі до самоти. Бо просто композиторство вимагає тиші. А в нього взагалі нахил до замкнутості, Бродить ночами, примічає. Ага, я забув. Сержант, помираючи назвав, запам'ятай, не білявого вбивцю, а рудавого, не середнього зросту, а трохи вищого. Тут могила. Аби не наше, тут жах. Жах? Тому хто заслужив, обриваючись, мову приятеля. До речі, їх єпископ збився. Ти почасти розумієш, Слов'янщину, що там чув? В старому врізався сердечний приступ, відправили в лікарню. Тепер молебень за нього. Дивися, скінчили і виходять. Рушимо звідси. Наказує Чойс зрізати дорогу перед ним. Полювання. Гудок весь час на нього. Слід за його спиною женем авто. Аж на східці до дверей. Покажем порошки в трафіку. Молящі висипали крізь двері на східці. З тривоженими групами розпитують. Що з єпископом? Коли випустять, і поволі розходяться, крім дрібного гуртка. Олега покликав настоятель. Чого? І звідки причина? турбується Зінаїда. І сам настоятель, як на голках, як з Погорілля. Мені черв'як підгрудив Грися, сказав Ведямін. Підождем, та їсі дещо відомо. Аркадій і Вікентій відсторонились. Конструктор зором вказує на білу постать Поглянь на той левкой. На Марту Гей, Всяко залицяюсь Неприступна Айсберг Що за квітик? Тиха, чиста, пелюстинка з роси Свій жуанський реєстру пора скоротити Чого марнуєшся? Міг би зрости в артизмі Умовляє Вікентій Обсухаритись як ти я жити хочу. Від неї крізь холод хвиля обпалює і п'янить.